a uh... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat Mirë së takohemi në emisionin ton Atje ku burojnë virtyte Të flasësh për personalitetin e Muhammedit Sallallahu alaihi wa sellem Ska dushim se në hujtët kohë e gjatë Si dhe hapsirë shumë e gjatë Nga se kjo është personalitet shumë dimenzional E cili në vetë në ngërthen aspektet shumëta Të cilat disa janë njërzore Të arreqme Ndërsa disat të tjera janë manifestim i intervenimit dhe për kujdesjes së drejt për drejt hyjnore Po që se flasim për intelijencen e Muhammedit sallallahu aleyhi vësillem atër s'ka dyshim se atër ndoshta dhët duhet të trajtojmë si një intelijenc gati normale, të natyrshme njërzore, nuk duhet të harrojmë se Muhammedit sallallahu aleyhi vësillem para se gjithash ishte njeri, nuk për kët qëndron edhe arsueja pse Allahu i madhruar atër e përzgjodhi që të jet modeli i njerëzimit ajo është modeli i njerëzimit nga se zdo gjithë që a i veproj për neve njerëzit e fjesht dhe të rëndomt është e kapshme dhe e aritshme Mirë po në takimin e sotëm dhe të bëjmë fjalë për një aspekt interesant të sinceritetit dhe vërtëtsi së asaj me shka erdhi Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam Ne muslimanët në asë një mënyr nuk e kontestojmë atë vërtëtsi dhe atë sinceritet Mirë po Për të qenë korekt edhe ndajtë të tjereve, gjatë minutave me vijem të cilin disa fakte dhe argumente që në të vërtet nuk janë gjatë jetër përveq se dëshmi të njerëzve tjere, dëshmi madje të djetarve të atyre të cilët kishin njohuri nga librat e shpalur të më hershëm, në më njërë që vërtet të vërem se personaliteti, dhe vërtetsia e asaj me qka erdhë i Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem nuk është kontestuar as njëherë në mënyrë të drejtë. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet i takojnë Allahut kriusit të gjithsis dhe të vetmet që është i denji dhe meritor për të qenë i adhuruar. Për shëndetje dhe bekimet, qofshim për të dërguarin dhe të zgjedhurin e ti Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem familjan, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, takimi ynë i kësaj radhe ka të bëjë me vërtetësinë e asaj me çka erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ato msimet të cilat si tërësi e përbëjnë Islamin, të natyrave dhe llojeve të ndryshme. E çon në të vërtetë të gjitha ato mund të përshkruajmë me një fjalë apo me një fjallit të vetme, lajmi të cilin Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem e kumtoj si i autorizuar nga ana e Allahut fuqiplat. Pra, lajmi që i vinte Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem e prej qielit, e të njetin aji u a komunikon të njerëzve. Vërtëtsia e kësaj është një gjëtë cilën nuk e vë në më dyshje askush. Kur them askush e kam fjallin për njerëzit e menqur, Njerëzit e Arsyes dhe njerëzit korrekt. Gjatë minutave në vijim do të kemi rastin të shoqërohemi me disa raste nga historia e hershme islame, që në të vërtetë dëshmojnë këto raste se jo vetëm muslimanat, jo vetëm ata të cilët me bindje dhe përulje e kanë pranuar atë me çka ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si shpallje, si jë e cila i ka ardhur nga ana e Allah të fuqiplot, nga se njeriu kur e beson një gjë, në asë një mënyrë nuk e konteston më vërtëtsin e saj. Mirë po, do të përmendim disa raste se si një gjë e tjilë ka lën për shtypje të kënjerëzit, të cilët kanë patur në një farë mënyre dituri dhe një hori para prake të nëzjerur nga burime, gjithashtu të pakontestueshme të asaj kohë e që ishin librat tështë e shpallur më herët. Me një fjalë, trashëgimia e shpalljes, e cila tek njerëzit ishte transmetuar dhe ishte bartur nga të dërguarit e Allahut që kanë ardhur para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe një pjesë e asaj trashëgimie akoma ishte prezente, akoma ishte e freskët në kujtesën, në mbamendjen, madje edhe në praktikën e njerëzve. E disa prej atyre njerëzve kuru paracit Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, atë botë kishin një huri se ishte afruar koha e paracitjes së ti. Kësisoj disa prejtyre me korektësi i pasuan atomsime dhe me zi pritnin që të balafacoheshin, që të shihnin, të atakonin pejgamberin, të dërguarin, atë gjatë të pritur, nga se kishin kaluar afërgjasht shekuj në mes pejgamberit të parafundit dhe ati të fundit. A fërgjash të shekuj periudh vakum kohor në mes isajt të birit të mërjemës dhe paracitjes së vullës së të gjithë të të dërguarve Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem. Disa nga ata njerës ishin kurioz dhe kureshtar për të atakuar Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem. Disa dëgjuan për paracitjen e ti do që mos shendoshta akoma të përgatitur se kishte ardhur koha çaj të paraqitej por sidoqoftë të gjithë ata që do t'i përmendim janë dëshmitar se vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte kumtuesi besnik i lajmit çavinte nga qielli nuk do të flasim për genialitetin ashtu sikur se shprehen disa të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam asë nuk do të diskutojmë inteligencen e ti. Asë menqurinë, asë nivelin e arsimimit, asë kështu më radhë. Nga se, nëse arim që korektsisht të kalojnë pikën e vërtëtsis në kumtimin e lajmit që vje apo që soli, që barti nga qili, si i autorizuar i Allahot fuqiplot, atër të gjitha problemet tjera do të të i kalohen. Nga se, njeri u mund të lafdoj Muhammedin sallallahu aleyhi o sellem si një personalitet me një inteligencë të pashoqe, si një gjeni, si një kështu me radh, e pastaj rezultati i kësaj të jetë tendencioz, ashtu që të balafacojme pastaj me një përfundim se Gjoja Muhammedin sallallahu aleyhi o sellem i pas ka përpiluar vet të gjitha ato kode të mirësieljes, të gjitha atë tërsi të regullave, të dispozitave, të adhurimet, të regullave të besimit e kështu merad, gjë që do të ishte e pa drejt, nga se në këtë rast, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, nuk i ishte as gjëtjetër përveç se komunikues. Thotë Allah i madhruar lidhur me këtë, in ente illa nedhir, o immin ummetin illa khalafiha nedhir. Ti o i dërguar, ti o Muhammed, nuk i e je gjëtjetër jetë përveç se komunikues, Nuk je gjë tjetër përvesa aje i cili njerëzve u atërhej që vërrejtjen me atë që të inspiron ty Allahu fuqiplot. Ndërsa, të gjithë popojt e me hershëm kanë patur njerëz të këtilë. Jo që ata i kanë zxedhur, mirë po Allahu ka dërguar në mesin e të gjithëve, të dërguar të vetë, të zxedhur të vetë të cilët derit të kënjerëzit e kanë komunikuar fjallën e Allahut fuqiplot. Faktet të cilat flasin pë dhe besnikërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim se janë të shumta. Ato madje nuk janë vetëm të një natyre. Ato janë të llojeve dhe natyrave të ndryshme. I kemi dëshmitë e njerëzve, të cilët ishin bashkohanikë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj këta njerëzin dahënë të atill që e pranuan për të vërtet atë me çka erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por kishte edhe të atill që nuk e pranuan. Mbi fjalë nuk e pranuan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber për të dërguar, por megjithatë korrektësia e tyre u ai imponoi që të dëshmoin se Muhammedi ishte i dërguari i Zotit. Pastaj i kemi njerëz të cilët nuk ishin bashkuhanik të tij, por që mvon të mahnitur nga veprimtaria e tij, të mahnitur nga mësimet e tija, erdhën në përfundim se mësimet e këtilla as se si nuk ka mundësi ç'të jenë produkt i që fardo gjenialiteti njerëzor, këto janë vetëm se mësimet të Zotit dhe asë gjatë jetër. Pasta i kemi edhe mrekulit e ndryshme, gjerat e mbinatyrshme, të cilat i adha si mundësi për të treguar sinceritetin vërtëtsin dhe korektsin e vetë, i adha Allahu fuqiplot. Et këtilat në terminologjin islame quhen mrekuli veprat të pazakonta, e që disa prej djetarve i kanë përmbledhur të gjitha transmetimet autentike që përmendin një gjë të tillë dhe dikush prej tyre ka arritur ndoshta deri te numri 1000 i mrekullive të cilat i kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ose i kemi edhe dëshmitë njerëzve të cilët shumë sheku i pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vërtet kanë ardhur deri te disa rezultate si konfirmime, si zbulime shkencore Edhe pastaj e kanë kuptuar se këto gjëra i ka përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shumë sheku i para se ata të arrin të vërtetojnë apo të zbulojnë ato. Dhe në rastet e këtyta ata evrense për kohën kur jetoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte e pamundur që një njeri i tijshtë të paralajmëroj gjërat këtyta. Këtë do ket të ketë mundur ta bëj vetëm një njeri i cili ka qenë imësuar nga shpalja dhe i dirigjuar nga ajo. Si do qoftë, prej të gjitha këtyre gjërave, neve na intereson për takimin e sotëm, vetëm një aspekt. Njerëzit të cilët ishin bashkohanik të Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem, që kishin njohuri para prake lidhur me shpaljen, e që ata pastaj dëshmuan për vërtetsin e Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem, dhe të këtilë pastaj do të hasim edhe do të shofim se kemi edhe të atil që e pranuan islamin, por edhe të atil që nuk e bën një gjithë të atil. Këta njërez ishin të natyrave të ndryshme, ishin të gjendjeve intelektuale edhe fetare të ndryshme. Madje do të shofim se kemi të bëjmë me raste që u takonin edhe besimeve të ndryshme. Ajo që do të përmendim në radhë të parë është kalimi i njerit prej rabinëve, prej djetarëve të qifutëve që atë bot jetonin në Medin, kalimi i Abdullahi i bën Selamit në Islam. Abdullahi i bën Selami kishtë redzuar në librat e ebrejve se është afruar koha e paracitje së të dërguarit të fundit, të zgjedhurit të fundit dhe një gjë e tjil ishte gati e gjithë njohor të këqifutët. Mirë po, ata e kishin një dëshirë të cilin ndoshta nuk e shfaqnin, apo të cilin më vonë ne do të vërem se ishte dëshirë e tyre, ata pretendonin prisnin, ndronin, që këj i dërguar i fundit, këj i zgjedhur i zotit, të ishte prej mesit të tyre. Në asë një mënyrë nuk ishin të përgaditur që i dërguar i fundit të mos ishte nga mesi i tyre, respektivisht të ishte prej Arabëve. Kështu, këru paracit Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem dhe e filloj misionin e ti disa vjeqar, 30 vjeqar, në mek, e pastaj, si pasoj e rëthanave të cilat e shosronin u detyruat të emigrante në Medin, kër erdi Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem në Medin, atë bot në te jeton të jetonin disa fise të Çifutëve, por në mesin e tyre ishte edhe Abdullah ibn Selami. Abdullah ibn Selami ishte një prej dietarëve të Çifutëve, një njerëz i cili kishte njohuri shumë të thella dhe shumë të gjera lidhur me atë çka flet, çka flasin librat e shenjtë, lidhur me atë që ebrejt kishin trashëguar prej shpalljeve të mëhershme. Dhe normal se në atë kohë dietarët në mesin e tyre ishin njërez me autoritet. Mirë po, shumë për atyre mësimeve kishin pësuar intervenime, kishin pësuar reforma, si pasoj e intervenimeve të dorës e njeriut. Dhe si të këtila, kishtë e mbetur një një miks, një përzirje në mes mësimeve hyunore dhe intervenimeve njerëzore. Me gjitha te, kishte akoma në mesin e tyre, djetarë të cilët dinin të bënin dalimin në mes asaj që është njerëzore dhe në mes asajt që është me origin hyjnore. Abdullah i bënë Selami ishte njëri prej personave të këtil. Kur erdi Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, Abdullah i bënë Selami kishte një huri para prake dhe vendosi që të bëj një test i cili në takimin e par me Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem do t'ja bëj ati të mundur të kuptoj në është kynjeri Me të vërtet i dërguar i Allahut, i zxedhur i Zotit, apo është vetëm pretendues i cili flet, por në të vërtet nuk është i dërguar i Zotit. Andaj, prej atyre njohorive, prej asaj dije që kishte para prakisht prej shpalje së më hershme, vendosi të formuloj tri pyetje, për cilat Abdullahu ishte i sigurt se përgjegjen për to mund të di vetëm nëse njeriu është i dërguar i Zotit pra përgjigja për ato pyetje, ka të bëjë fjeshtë vetëm me informata të cilat vinë nga burime hynore. Vetëm nëse Allahu emson, vetëm nëse Zotë e emson dikend, a i ka mund si ta di përgjigjen për ato pyetje. Dhe përderi sa, Muhammedi sallallahu aleyhi vësellem me prejardhje genealogike ishte prej arabëve. Në anën tjetër ishte njeri i pa arsimuar dhe në thot edhim mirë fili se nuk kishte vazhduar as një loj shkolle, as një loj kursi, as një loj dije nuk kishte marë prej njerëzve tjerë. Kështu që Abdullah i bën Selami ishte mëse i sigurët se nëse kë njeri di të më përgjigjet në këto pyëtje, atër s'ka dyshim se këtë do tjetë i dërguar i Allahut. Erdi Abdullah i bën Selami që të takohet me Muhamedin sallallahu aleyhi ve sellem dhe duke e patur parasysh se u prezantua si një prej dietarëve të Çifutëve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e priti me një respekt të veçantë, ashtu si i takon njeriu të madh ti pres njerëzit me autoritet. E priti mirë, u ulën përballë njëri tjetrit dhe filluan të bisedojnë. Abdullah ibn Selami i tha: "O Muhammed, un dua të të parashtroj tri pyetje, dhe nëse ti mjep përgjigje për ato pyetje, unë sigurisht se do të pranoj dhe do të besoj se ti je i dërguari i Zotit. Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem i tha ti vetëm urdhra. Pyetja e parë që parashtroj Abdullah i bën Selami për Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ishte cila do tjetë shenja e parë para la emruese endodhjes së kataklizmas. Në të gjithë edhim se të gjitha shpaljet, të gjitha mësimet hyynore, që u kanë ardhur të gjithë të dërguarve, në to ka egzistuar, ashtu sikur se edhe në shpaljin e fundit që i ka ardhur Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, një kapitull i veçant i cili quhet apo titulohet shenjat para lajmruese të ndodhisë së kiametit të ndodhisë së kataklizmës dhe shkatrimit të kësaj bote. E pyetja e Abdullah ibn Selami, cila është shenja e parë e para laimruse ndodhjes së shkatërimit të kësaj bote? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përgjigj: Shenja e parë është paraqitja e një zjarri, si pasoj e cilit njerëzit do të tubohen në lindje e pastaj do të udhtojnë kah përëndimi. Abdullah sallallahu alaihi ve sellemi i tha: Tash do të parashtroj pyetjen e dytë. Cili është ushqimi i par me cilin do të ushqehen njerëzit kur të futen në xhennet? Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i tha: Një shtesë të cilën Allahu do ta krijojë në mëlçinë e peshkut apo në mëlçinë e balenave dhe me atë si ushqim special do të ushqehen së pari njerëzit kur të futen në gjennet. Pastaj, Abdullah i bënë selami e pyëti dhe ja parashtroj pyëtjen e tret, duke i thënë, ka cili prej dy prindërve në gjanë fëmija dhe sin doldh kjo. Muhamedi sallallahu aleyhi vësallam ju përgjigjë. Nëse fara e babajt arin në mitër e para, atër s'ka dyshim se fëmiju do të trashegoj më te për cilësi të babajet. Ndërsa, nëse fara e nënas arin në mitër e para, atër fëmiju do të trashegoj më te për cilësi nga e ama. Kër i dëgjoj këto përgjigje, Abdullah i bënselami i tha Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Unë tha dëshmoj se ti je i zgjedhuri dhe i dërguar i Allahot. Nga se, unë jam shumë i bindur se përgjigjet në këto pyetje, nuk ka mundësi t'i di asë një njëri i cili nuk është pejgamber i Zotit. Nuk ka mundësi që këto përgjigje t'i di asë një njëri i cili nuk është i dërguari i Allahot fuqiplot. Në këtë rast, Abdullah ibn Selami e shqiptoj dëshmin e besimit të vërtet duke pranuar publikisht se nuk ka Zot dhe hyjni që me të drejt meriton të adhorohet për eqë Allahot fuqiplot dhe se Muhamedi Sallallahu alaihi wasallam ashtrobi dhe i dërguari i tij. Pas kësaj çndolli Abdullah ibn Selami i tha o i dërguari i Allahut, un kam dëshirë që të gjithë që futet, të gjithë hebrejt, të gjithë i gjithë fisit im, të të pranojnë ty për të dërguar të Allahut. Me gjithatë atë un i njeh fare mirë ata dhe ata duke e patur parasysh se trashëgojnë mësime hyjnore, respektivisht pretendojnë se janë Yestar të mësimeve hyjnore kanë frikse. Një gjë e tillë do të jetë e vështirë e realizuar. Prandaj unë do të fshihem këtu tek ti e ti ftoi parin e tyre, së pari pyti pyeti për mua, çfarë do të thojnë për mua e pastaj ftoi në Islam. E së treti do të tregosh se unë e kam pranuar Islamin. Vë fton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam parin e çiftutve Spotify i pyet për Abdullah ibn Selamin. U thot çfarë mendimi keni ju për Abdullah ibn Selamin? Ata deklaruan kësaj, "Thot ai është më i miri ndër ne. Është njeriu me vlera të veçanta. Është njeriu shumë i dishhem. Është njeriu shumë i ndershëm." Po kësaj ka thënë edhe i Ati, "Ka qenë njeriu i mirë, ka qenë njeriu me vlera, i dishhem dhe i ndershëm." Ather Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi të debatojë me ta lidhur me Islamin filloj të paraces të mirat e islamit dhe të kërkoj për e tyre që ata të pranojnë islamin, mirë po ata refuzuan. Në këtë rast erdhen në një pik në cilën Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem duhet të përdorte adutin e ti, duhet të përdorte faktin e kalimit të Abdullah i bën selamit në islam. U tha, qëfar do të thonit ju si kur njeriu të cilin pak më par e lafdruat të pranojnë islamin, A do të pranonit edhe ju Islamin? Ata i than, "është e pamundur dhe as sesi nuk do të ndodh që një një njerëj i mirë, i ndershëm, me autoritet, i diheshëm, sikurse është Abdullah ibn Selami, të pranoj fen në të cilën ti po na thret neve." Ather Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem e ftoi Abdullahun që të dalë para dyrës. Dhe ashtu sikurse ishte i fshehur, doli para dyrës dhe e shkriptoi edhe një herë para dyre dëshminë e besimit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i pyeti: "Çfarë do të thoni tani?" Ata thanë: "Ky është njeriu më i keq, më i pandershëm, më injorant që kemi pa tur ndonjëherë, por jo vetëm kaq, edhe i ati ka qenë i ktill." Me një fjalë për një periudhë shumë të shkurtër kohore, ata e ndrruan dëshminë e tyre dhe e mohuan atë vetëm e vetëm ç'të mos kalojnë në islam. E gjithë kjo nuk është e rëndësishme. Ajo që është e rëndësishme janë esenca e pyetjeve të Abdullah ibn Selamit dhe përgjigjja të cilën e dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pas asaj përgjigje, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëshmon një gjë interesante. Thot për Zotin, un paraprakisht nuk e dija përgjigjen në ato pyetje, mirë po në momentin kur ato mu parashtruan, thot erdhi Xhibrili dhe më tregoj se cila është përgjigjja e saktë në ato pyetje. Kjo doon thotë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo që ka qenë njëri i mençur, jo që ka qenë njëri i diitur, jo ka jo që ka qenë njëri i mësuar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bi të gjitha. Dhe kjo duhet të jetë botrisht e pranuar. Dhe nëse kjo nuk pranohet, atëherë gjithaj ajo që do të themi për të lavdruar apo për të hedhur dritë bi personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të jetë e mangët dhe do si të jetë e barabartë me sikur të mos kishin folur fare për të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu i mësuar nga shpallja ka qenë njeriu i cilit i ka ardhur inspirimi nga Allahu fuqiplot në format e, e, e shpalljes të cilat janë të përmendura në libra përkatës pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përgjigjen për ato pyetje deri në atë moment asë që e dinte, mirë por në momentet këtila, i vje shpalja nga Allahu fuqiplot dhe aje përgjigjet këtila. Që dënë thotë se, në një periud prej 23 viteve, Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, nuk ka thënë, nuk ka folë asë gjë, përvesë se gjërat cilat i janë shpalur, gjërat për cilat ka pasur një prapavi, një fundament, një bazë, prej shpaljes dhe prej mësimeve hyunore. Dhe për këtë arsye, njëri ju jo i menqur dhe korekt, si kur se ishte Abdullah i bën Selami, nuk u hamend për ta pranuar Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam si të tërguar të Allahut, nga si një gjë e tjil, ishte pa dyshim një e vërtet të cilën nuk ishte hapsir që askush të mohante. Mohimin e kësaj do të bënd të vetëm një njëri, apo një grup njërzish të cilët por shkakto i natit që kishin nuk do ta pranonin. Ka edhe raste tjera prej atyre të cilat kanë dëshmuar vërtetësinë dhe e kanë pranuar atë, apo edhe të tillë që e kanë dëshmuar vërtetësinë, por nuk e kanë pranuar për arsye të ndryshme. Cilat janë këto raste dhe këto fakte, do të njohtohemi në pjesën e mbetur të emisionit pas një shkëputje të shkurtër, andaj çndroni me ne. <të rëndarë> <të rëndarë> <të rëndarë> parë shikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton, atje ku borojnë virtytet. Në takimin e kësaj radhe, jemi duke folur për një tem e cila është shumë interesante. Ka të bëj me burimin e vërtet të gjith atyre mësimeve dhe udhëzimeve me cilat erdi Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Prej nga buroj gjithaj thesar të cilën njërzimit i asolli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po çse kët pik e qartësojm ashtu si duhet dhe arrijm të bindemi dhe të besojm ashtu si është e vërteta, atërs ka dyshim se çdo gjë tjetër që pason pas kësaj për neve do të jetë shumë lehtë për ta kuptuar, për ta pranuar dhe për të besuar në ta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra ishte i zgjedhur i dhe i dërguari i Allahut fuçi plot. Dhe vërtetësinë e kësaj Do t'avarë çdo njerë i cili me korrektësi dhe sinqeritet i çasës së kësaj problematike. Në pjesën e parë të emisionit e trajtuam kalimin e njërit prej dietarëve të Çifutëve, Abdullah ibn Selamit në Islam. Dërsa tani do të përmendim një rast tjetër i cili gjithashtu është interesant. Fjala është për kalimin e njërit prej dietarëve të të Krishterëve bashkohaneki Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Islam një njeri i mall i cili jo vetëm që ishte i ditur por kishte edhe pushtet dhe i cili edhe pse nuk arriti ta shoh, nuk arriti të takohet me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ai propse prap e besoi për të dërguar te Allahu dhe vdekja i erdhi në gjendje të kthill të besimit dhe bindjes Fjalla është për mbretin e abisinis në gjashion dhe kështu përshkruhet në gjarja e ti. Njëri prej shokve të të dërguarit të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem e përmend emigrimin që si pasoj e rëthanave, si pasoj e represionit dhe persekutimeve që i përjetonin muslimanet e par në kohën në periudhën Mekkase, u detyruan të emigrojnë në Abisinë, nga se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u preferoi një gjë të tillë, prap i udhëhecur nga shpallja dhe nga mësimet e Zotit. Ai u preferoi shokëve të vet që të shkoin në Abisinë, të emigrojnë atje, për arsye se atje sundon atje çeveris një mbret në praninë dhe fqinsinë e të cilit askujt nuk i bëhet padrejti formentin ata që kanë qenë protagonist të këtij emigrimi kanë qenë dikur rreth 80 burra në mesin e të cilëve ka qenë Abdullah ibn Meshudi, ka qenë Jafer ibn e Bibitalipi, djali i axhas së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si dhe disa nga ë shokët eminent të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata emigruan në Abesinë dhe u vendosën atje në çetësi e adhuranin Allahun fuçiplot. Mirpo armiqt e islamit, disa nga kurayshit vetë vendosen se era atje të mos i lënë të qetë. Kështu që u nis një delegacion prej kurayshitëve për të shkuar dhe për ta vizituar mbretin e Abisinis, Nejahijun, me qëllim që ai t'i dobojë muslimanët nga vendi i tij. Kur shkuan ata me vete këshin siel edhe disa dhurata të qmueshme për mbretin. Ata hynë e përshëndetën mbretin dhe u përkullën për te. Me një fjalë e bërën një veprim, një përkullje e cila shumë i gjason sejgjdes që është karakteristike për ne muslimanat. Pas i që u përkullën, mbreti i nderojë dhe duke e patur parasyshë se ishin delegacionë, njërës të zgjedhur për të biseduar, për të komunikuar me mbretin, a i kërkoj për e tyre që të shpalosin ata për çka kishin ardhur të takoheshin me ta. Ata i than, o mbret i nderuar, tek ne është paracitur një njeri i cili pretendan se është i dërguar i Zotit. Pastaj, ati i kanë besuar disa njërës të cilët janë të afërmit tanë, janë kusherin tanë, dhe me këtë në kanë shkaktuar kokëqarje të më dha dhe kanë shkaktuar plasaritje në mesin ton. Pastaj, disa prejtyre kanë ikur nga ne dhe kanë ardhur dhe janë vendosur këtu a fërteje. Dhe ata, asë nuk kanë qëndruar në fenë ton e asë nuk e kanë pranuar fenë tënde, andaj ne kemi ardhur të deleguar nga paria jonë me një kërkesë që ti t'i dëbosh ata dhe t'i këthesh ata prapa në vendin e tyre. Mirë po, në Gjashio ishte një mbret i ndershën, ishte një i krishter i cili i pason të mësimet hyynore, mësimet e trasheguara dhere atë botë hyynore, dhe vendosi që të mos gjykoj për derisa të mos e dëgjoj edhe palen tjetër, kështu që dërgoj i dikend që tëftoj muslimanët në këtë takim. Kur u erdi lajme i muslimanve, kur u erdi ftesa nga mbreti, ata pak u shqetsuan nga se ishin në një pozicion të pafavorshëm, me gjitha të vendosën që të thonë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Njeri për i tyre ishte gjaferi, djali i gjajajt të Resulullahit sallallahu aleyhi vesellem. A i tha, unë po e marsë për si për që të flasë në emrin tuaj të gjithëve erdhe së bashku me një delegacion të vogël të muslimanve, dhe kur erdhen e përshëndetën mbretin, por nuk u përkullën para ti. Kur e shqitat që ishin prezent, e shfridzuan rastin dhe i than, e shef o mbret, këta nuk të regojnë respekt asë për ty nga se nuk u përkullën para teje. Me, me këtë rastë mbreti i pyeti, përse ju nuk përkullëni, Gjaferi u përgjegj, o mbret i ndëruar, neve jemi të urdhruar që të mos përkulemi para askujt, përveç se para Allahut fuqiplot. Ather mbreti u interesua dhe i pyeti. Ather a mund të më tregoni se kush është Allahu si pas konceptit tuaj, si pas besimit dhe bindjeve tuaja. Gjaferi, Allahu qofti knachur me te, i tha, i nderuar mbret, Allahu për ne është kryu e si i kësaj gjithësie. është hyinia i vetëm, i cili meriton që ne të përkulemi dhe të përulemi parati. I vetëmi që meriton të adhorojmë edhe të trajtojmë si zatë. Ai, nga mesi yn ka zxedhur një njeri të cilin e ka graduar me gradën e pejgamberit, me gradën e të dërguarit, E ky i dërguar i Allahut tani neve i udhëzuar nga Allahu na urdhëron ç't falim namazin, të japim zakatin, të mbajmë lidhje farefisnore, të përkrahim dhe ndihmojmë të varfrin dhe të dobët. Pastaj të mbajmë lidhje e ndershme dhe të mira me të gjithë njerëzit në përgjithësi, të mos bëjmë vepra të dëmshme, të mos bëjmë amoralitet, të mos miremi me punë të ligë të mos mirëmi me punë të ndyta e kësisaj. Mbretit i pëlqeo një trajtim i këtil, një koncept i këtil, lidhur me, me Allahun, me Zotin, të adhuruarin. Dhe u ma gjeps, kure ishitët, delegacioni kure ishitët, kure panë se vërtet, mbretit kishte filuar të i pëlqeji përgjegje e gjaferit, Allah qofti kënaqër me te, deshën të intervenojnë dhe të fusim përqarjen mes muslimanve dhe të krishterve në rastin konkretë. Dhe i thanë, ombret, këta nuk thonë për Jezu Krishtin, për Isajnë, të birën e mërjemas, dhe për nënën e ti mërjeman, nuk thonë atë që thonë jo. Një gjë e tilë, jo që e destabilizojë më bretin, mirë po në gjalli kërshërin e ti, dhe aju drejtua gjaferit me pyetjen, qëfar ju mëson juve i dërguar i juaj, qëfar u thot aji për eferit, isajnë të birën e mërjemas. Gjaferi tha, a i neven amson atë që ate e kam suar Allahu vëqiplot, se isaj ashtë krijes e zotit, ashtë fryma e ti, të cilën Allahu me fuqin e ti e vendosin në mërjemen. Dhe në këtë form, a jo mbeti me barë me isajnë, duke qenë një femër e ndërshme, një femër fisnike, e cila në asë një mënyrë nuk kishtë të bërë i moralitet, dhe asë njëherë nuk e kishtë prej kur ate asë një mashkull. Dhe kësisoj, isaj lindi si mrekuli e drejt për drejt nga ana e Allahot fuqiplot. Me këtë rast mbreti, mori një shkop, të hol, dhe tha, me të vërtet, ajo që ju mëson juve i dërguar juaj, dhe ajo që ne pretendojmë se është e vërtetë nuk ka dallim përveç se sa është trashësia e këtij shkopi. Dhe u tha, "Rrini në mbretërinë time sa të doni. Do të jeni të lirë të adhuroni Allahun fuqish plot." Ndërsa unë, prej këtij momenti, deklaroj se i dërguari i juaj është i dërguari i Allahut me të vërtetë, dhe unë i besoj atij, dhe sikur të mos isha mbret dhe administrues i këti vendi. Unë tani do të shkoja të kë aje në mënyrë që tja barë tja këpucët dhe të kujdesesha për abdestin e ti edhe për gjerat e ti ja më të fjeshta. Në një mënyrë mbreti të regoj gati shmarin e ti, që si kur të mos ishte mbret dhe administratori ati vendi të bëhe shërbtor i fjesht i të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Ndërsa delegacionit kërë ishjeti ju drejtua me fjalet, mërni mbra pa dhuratat cilat i kini siel për mua, nga se unë kurën e kurës nuk do t'i dërzoj këta njerëz që ju të bëni me ta atë që keni vendosër të bëni prej padrejtësive të ndryshme. Më pas ta i Muhammedi sallallahu aleyhi vësillem, kishtë e deklaruar në momentin kërë këti mbreti më vonë pas shumë viteve i vje vdekja, kishtë e deklaruar para muslimanëve o musliman, sot në abisini ka vdekur një vla i juaj, anda i ngrituni që së bashku t'ja falim namazin e gjenazës në munges. Kështu ishte praqëndrimi edhe i këti njeriu, i cili përveç që ishte mbret, ishte edhe shumë i ditur në fen e kryshter, si a i pranojë mësimet islame, i përveçojë ato, duke mos e parë, asë njëherë Muhamedin sallallahu a.s. e pranoj atë për të dërguar, duke deklaruar se mësimet që borojnë për njëriot këtilë nuk janë tjetërgjë përveç se mësime hynore të cilat vinë dhe kumëtohen nga i dërguari dhe i zgjedhori i Zotit fuqiplot. Kësisoj kemi edhe rastet tjera të cilat dëshmojnë se vërtet djetar të feve të ndryshme, posa qereshtë të atyre të cilat pretendojnë se janë iftar të librit kanë dëshmuar për vërtetësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se të gjitha udhëzimet e tija e gjithë ajo që ai ka ardhur me të nuk janë asgjë tjetër përveçse mësimet e Allahut fuqiplot edhe këtu gërshëtohen rrugët e të gjithë njerëzve e të gjithë njerëzve gërshëtohen çndrimet e tyre nga se ai i cili e pranon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për njëri shumë të ditur, për njëri shumë të ngritur, për njëri shumë të ndershëm, për njëri duke e lartësuar atë me cilësi nga më të ndryshmet, mirë po nuk e pranon për bartës të sinqert, edhe të vërtetë të mësimeve hyjnore. Kuptues korrekt të lajmit i cili vjen nga qielli, ai nuk e ka pranuar Muhamedit për të dërguar të Allahut dhe kësaj të gjitha ato lavdata të cilat ai eventualisht mund t'i japë në favoren e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka ndonjë vlerë. Ndërsa njerëzit e cilët historikisht janë vërtetuar vërtet se si lajmi që sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është lajm hyjnor, është lajm që vjen nga qielli, ata pastaj ata e kanë pranuar për t'i dërguar te Allahu dhe kësaj arsye ata janë bërë musliman. Mësim me shpresë se minuta të cilat i kaluam së bashku në shoqërim të përbashkët ishin të dobeshëm për ne që të kuptojmë vërtetsin e këti njeri u të madhë i cili sol, soli lajimin nga Allahu fuqiplot për njerëzimin. Ashtu që ata cilët e përvecojnë këtë lajmë dhe e pranojnë atë e për të vërtet, do t'jen të më shiruar nga Allahu fuqiplot në të dy botët. Dërnë takimin e radhës, ju lojmë përkujdesi në përkujdesin Allahu fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rah Om alumbër Usi fi guro